Halleluja Amen Jesus är underbar Och det som är underbart Med Jesus är att han Han är likadan Hela tiden, han är lika underbar Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag Han var knappt upp på måndag morgon ah, Känner sig lite grinlig Och på dålig tumör Kanske någon av du och jag Kan vara men, men Jesus gör inte det. Jesus, han är alltid fullkomlig. Kan du tänka dig det? En, en person som är fullkomlig, som, som inte har några svagheter. Det är ju, ju, ju bättre man lär känna någon. Vi, vi män som är gifta, vi är gifta med våra fruar, giftvis, Och vi lär ju känna varandra, och de lär känna våra svagheter. Så att eh, vi kan ju tycka att. Eh, att vi ser ganska, ganska bra och kanske inte vi så många fel på oss. Men om du skulle fråga min fru, och hon, om hon skulle vara helt uppriktig med dig, om du frågar Mia och säger vad Peter för svagheter, så skulle du säkert få höra svagheter som jag har som du inte hade en aning om. Så är det ju. Vi, vi, vi har lite svagheter, men det som är underbart med Jesus, han har inga svagheter. Man kan studera Bibeln och tänka, men gjorde han inte fel någon gång i evangelierna? Och man, kan, man kan följa honom när man ska följa honom när man läser Bibeln. Och så tänkte men När gjorde du fel här, och så kan man följa och identifiera honom. Han gjorde aldrig fel. Så att därför kan det kännas ganska tryggt att följa Jesus. För följer vi honom så följer vi någon som, som aldrig gör fel. Men vi som följer kan göra fel ibland. Men då kan vi bara titta, titta, titta upp till honom Herre hjälp mig. Kom, jag tänkte just på. Petrus, kommer ni ihåg när de satt i båten? Och så sen så kommer Jesus gående på vattnet. Men det är ju ingen som kan gå på vattnet. Det Jesus kan. Så han gick på vattnet förbi båten. Han tänkte inte ens gå till båten. Han skulle passera dem. Och de var ju, ju rädda i båten. Men jag tänkte, vem, vem är det de bolna, är det spökar? Vem är det? De visste ju inte vem det var. Men... Petrus då, han kanske som var den mest spontana av lärjungarna. Han sa, ja men det är, det är ju Jesus Så satt han, han mitt i den där frukten som han hade Så tänkte han, ja men det, det måste ju vara Jesus Så han ropade, herre, be mig komma till dig Och Jesus säger bara ett ord Kom Och Petrus, han glömde allting runt omkring sig Det enda han såg, det var han såg Jesus Det var allt han såg Så han glömde att han satt i båten Så han klev över relingen på båten och började gå på vattnet och så är det att gå tillsammans med Jesus. Tittar vi på honom, prisar vi honom och ger honom hela vår hjärtats uppmärksamhet så finns det ingenting som är omöjligt. Med Jesus är allting möjligt. Men för dig och mig är allt omöjligt. Nej, inte allt. Vi klarar av lite grann i vår egen kraft. Men, men tillsammans med honom så är allting möjligt. Och det finns flera ord i Bibeln så står det att allt är möjligt för den som tror. Ja, men vilket underbart ord Det är bara det att man har fått se för lite av det fått kanske, eh, Jesus får hjälpa oss Och, och lyfta våran tro men, men tillsammans med honom så ser vi honom Om vi har våra ögon fästa på honom Då är allting möjligt Men många gånger så Hör vi bruset av den här världen Vi hör bruset av vågor Och när vi hör bruset av vågen Då tappar vi vårt fokus Och vi tittar på allting annat vi kanske läser Expressen på nätet Eller Kuriren på måndag morgon och Det är mycket som vill ha våran uppmärksamhet Men Gud vill också ha våran uppmärksamhet Och han är värd att ge sin uppmärksamhet till Och när vi ger den till honom Då får vi tro När vi ser honom Då får vi tro Men när vi ser på någonting annat Ja, då, då får vi inte tro så att, så att det är bra Att se på Jesus Och det som är också bra Att veta är att han är med oss Alla dagar, han är inte med oss varannan dag Utan han är med oss alla dagar Ibland så kan du känna som att Jesus Du är långt borta från mig idag Ibland, men när vi går igenom problem Jag menar, vi har alla Säkert problem i våra liv Jag har problem i mitt liv Och, och, och, och, och det är lätt att bli upptagen av problem För problem söker Våran fulla uppmärksamhet Men problemen har Inte värd våran fulla uppmärksamhet Men Jesus Han är värd vår fulla uppmärksamhet Så att så det är underbart att följa Herren Och vi har ju vittnesbörsmöte idag Och jag skulle vilja be Mario kommer fram. Han får vara isbrytaren. Han får bryta mark. Jag har, jag har förberett honom, men han, han visste inte om att han skulle komma först. Han alltså, säger: Det är lugnt. Hej allihopa, god välsigner. Det var ett tag sedan jag var här framme. Vad heter det? Jag hade bjudit en, en kompis som alldeles nyss, han tog emot Jesus. Men jag eh, vet inte vilken anledning, han kunde inte komma idag. Så vi hade beredat oss alltså, att han skulle och vittna och berätta lite grann. Hon har upplevt, alltså, den förändring i hans liv. Men eh, då tänkte jag, vad ska jag säga? <laughs> men... Eh, ja. Det är lugnt. Jag tänkte att jag ska läsa ett bibelord, förklara grann och sen vi kan be tillsammans. Alltså. För att det är någonting som eh, någonting som rör sig mycket i mitt hjärta i sista tiden. Alltså. Att se människor komma till tro. Att se människor att, att lyckas väl. Att se, alltså, att se människor att de upplever en förändring i sitt liv. Eller hur? Det är min läntan. Alltså. Inte bara frälsning utan Frälsning vi tänker mycket, När vi tänker på frälsning till exempel Vi, vi tänker mycket på ah, När jag dör Jag har, jag har skett biljett direkt till himlen Men det handlar inte om det utan frälsning, Gud frälsar oss Precis som du sa att vi har problem Många människor har problem på olika sätt Men eh, jag tror att, Gud, att Jesus frälsar oss också Och vi går igenom olika prövningar Men eh, Vi är en säkrande församling alltså. Tror ni på det? Amen. Och jag tänkte läsa ett kort bibelvers som står i, vad heter det, i Johannes tredje brev. Johannes tredje brev. Vi ska läsa våra ett vers, en liten vers det är andra vers alltså Johannes tredje brev, andra vers. Och det står så här. Kära eh, brudder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag. Jag ska upprepa. Kära brudder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ, vet Jo. Jag. jag tror det är en annan version, men, men det viktigaste här, det som, som, som Johannes skriver här, är att, att han hoppas att vi lyckas väl i allt. Att vi mår bra, säger han. Att vi mår bra som personer. Ibland man tänker att äh, jag mår inte bra, men hans lältan, det är Johannes som står i anden i det. Full med den helige anden. Han säger, min lenta, kära bröder. är att ni lyckas väl. Att ni är frisk. Min lenta är att allt som ni företagar sig, allt som ni håller på, gå väl. Att ni får framgång i allt. Att ni får säker i allt som ni sysslar med. Det är hans läntan alltså. Och det är min lenta också. Antingen på jobbet, antingen på cellgruppen, antingen i församling, antingen i familjen. Allting i mitt liv. Att allt går väl med mig också. Den läntan. Hela tiden vi kämpar för att allt går väl. Och jag tror ni också. Och jag ska be alltså. Jag ska be ett kort ben. Att allt som jag har nämnt. Kan ni uppleva. Eller vi kan uppleva. Alltså. Från morgon till natt. Från måndag till söndag. Kan vi uppleva. Vi står upp. Och vi ber tillsammans. Halleluja. Fader, vi tackar dig och prisar dig. För den här privilegien som vi har står här inför dig. Inför ditt ansikte, Herren. Jag tackar dig och prisar dig, Herren. För ditt hur. Som står att du läntar efter. Att vi lyckas i allt. Att vi blir frisk. Våran kroppar. Våran källar. vår. ande. Allt. Fader, bli frisk om det finns någon behov just nu här inne Fader, jag ber för den person som är sjuk att du mäter varenda behov här inne Herren, jag ber just nu Herren, för den person som har kommit Herren, med en ländan, men en boja, men en bär Herren, och jag vet och jag tror helt övertygat att det bara du som kan mäta sina behov Herren jag är helt övertygad Herren att du vill hela Botat, befriat, fredelse, fader och hela total människor. Jag prisar dig och tackar dig, Herren för varenda person, varje län, varje medlem, varje människor, män, kvinnor, barn som kommer hit till Korsirkat för att lägga inför dig varje behov som de har. Jag tackar dig och prisar dig, Herren för att bara i dig vi kan lyckas. Våra idéer, Herren, vi kan vila. Våra idéer, Herren, vi kan få vad vi väntar på. Våra idéer, Herren, jag prisar dig och tackar dig. Och signa ditt namn, Herren. För att jag tror att du ska göra en förändring i varje liv. Vi tackar och prisar dig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Gud välsigna er. Tack ska du ha Mario eh. Nu får jag bara säga till att Nu får ni vara beredda För nu ska Bekäll komma Han säger att han har fått Ett starkt ord ifrån Herren Amen Så var varsågod Käll Det lät nästan som en varning det där. <laughs> Ta det inte som en varning när jag fick frågan om Peter om jag hade något att säga så hade jag ingenting att säga, tyckte jag. Men jag läste Bibeln och det var ett ord som brände till i mitt hjärta på ett speciellt sätt. Så innan jag går in i ordet så vill jag be, en kort be. Här är det ord som jag placerar i mitt hjärta. Låt det landa i människors hjärtan, här. Låt det vara en god jord alla som lyssnar till det här. Och här hjälp mig att tala ut det ord du har lagt på mitt hjärta på rätt sätt här, med rätt attityd. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Och det ord som jag fick äh, finns i Johannes evangelium kapitel 6. Jag de glasögon så jag tar med glasögonen när jag läser. Det blir lättare så. I Johannes evangelium kapitel 6. och Det är ett ganska långt avsnitt. för att Det är mycket som sägs där som jag skulle vilja kommentera lite grann. Kapitel 6, alltså Johannes evangelium och vers 35. och Det är Jesus som talar. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna var mycket förärgade över allt han hade sagt. Över att han hade sagt, jag är det bröd som kommer ner från himlen. De sa, den här Jesus, är han inte Joses son och känner inte vi hans mor, far och mor? Hur kan man då säga att jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon skulle ha sett Fadern utan han som är från Gud. Han har sett Fadern. Amen, amen säger jag. Er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött? att äta Jesus svarade amen amen säger jag er om ni inte äter tonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag är honom Liksom den levande guden har sänt mig och jag lever därför att fadern lever så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd Fadern åt och sedan dog. De som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa... Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta. Och han sa till dem. Tar ni av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människor och sonen stiga upp dit där han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag talar till är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror... Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare, därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Det var ett långt avsnitt. och Det är ett mäktigt avsnitt för Jesus talar om det eviga hoppet. Vi har evigt liv. Han säger flera gånger i det här stycket att, han har, att vi har evigt liv om vi tror på honom. Om vi dricker hans blod och äter hans kött. Det vill säga bli ett med honom och följer honom. Blir sanna efterföljare och lärjungar till honom. Och det är ett starkt av Därför säger fariseerna de skriftlärda, att detta är ett och inte bara dem utan även han, de som följde honom på grund av tecken och under som följde hela Jesu tjänst. Säger till, detta är ett hårt tal, vem står ut med att höra er? Höra detta tal. Den religiösa tanken och den religiösa känslan utmanas när Jesus talar de ord som är sanning. De som är oerhört. De ord som är fyllda av ande och liv och kraft. Då utmanas den religiösa andemakten och då utmanas de som vill ha en kristendom en light. Då Men de här orden ger ju ett hopp inför evigheten. och Det är en framtidstor för alla som tror på Jesus och vill äta hans kött och dricka hans blod. Det är framtidstro och det är hopp om evigt liv. Men de religiösa blir upprörda. I några av de här verserna så talar Jesus också rakt ut om att han är Gud. Han, jag kommer inte ihåg vilken vers det var nu, men... Ja, men han talar om att han är Gud. Om man lyssnar noga till honom så hör man att han säger det, jag är Gud. Och hela det här avsnittet handlar om sann efterlevelse och efterföljelse sant lärjungarskap Och som avslutning så vill jag läsa de sista Verserna som jag, som jag tror ni undrar varför jag hoppade över Men det gjorde jag inte Jag kommer till dem nu Efter detta drog sig många Vers 66 då. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka Som det inte längre följde honom Jesus sa därför till någon tolv Inte vill väl också ni gå bort? Sinon Pretus svarade honom Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord Och vi tror och förstår att du är Guds selige Ibland kommer vi till vägval i våra liv Vill vi följa Jesus till hundra procent eller till 50%? procent Eller till 75%? Och då ställer Jesus frågan till mig och till alla som hör det här nu. Och då hoppas jag att alla svarar som Petrus svarar. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Tack för ord. Tack du ha Kjell Ett underbart Ord Jag tänkte på Det känns så att Och framförallt det här den säger I den här passagen Det är att jag är livets bröd Och Det, är det livet handlar om Det att äta det brödet Äta Jesus Äta det han säger Mata sig med vad han säger till oss. Tack, tack igen igen. Nu skulle jag vilja veta att Anna kommer. Tack. En del tar avglasen och en del tar påglasen. Vi är så pass framma nu. Eh, vi ska läsa, vi ska gå till Lukas evangeliet 7 22 har ni hittat den? 7 22 ja och det står så där Go och berätta Gå bereta berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena. Döda hör, hör, döda upstor och för fattiga predikas glädjens bus buskap. Eh, gå. Vi ska gå och berätta till alla vad Gud betyder för oss och vad han har gjort för oss berätta för alla alla vi känner våra vänner våra kompisar på skolan arbetsplatsen alla vi möter för Gud vill att vi ska berätta för alla vad han betyder vad han har gjort och säker att i allas kristna liv alla som sitter här har upplevt någon gång att Gud har gjort någon, någonting. En mirakel har ni upplevt den. Jag har sett massor med mirakel i min liv och mina, min familj. Och så vill jag berätta, jag har börjat skolan nu på äldre dag. <laughs> och i skolan eh, satt jag bredvid en kompis. Jag hade aldrig sett henne, vi i inom samma sak, men. Vi hade aldrig träffats. Och då... <clears throat> Läraren pratade om astma och kul och problem. Och då kom det fram att uh, hon hade en tjuvarig som hade astma. Och då berättade jag att uh, sen när vi var på rast och drack kaffe tillsammans då berättade jag att vad Gud hade gjort i min dotters liv eh, hon var, var jätteledsen för att hon hade varit på lazaretten med sonen och sprungit dit och hit och dit med honom det påverkade jobbet och ekonomi och en massa grejer och då sa jag, bli inte orolig Gud kan, jag är kristen och Gud butade min dotter, hon hade också astma när hon var lite. Och, och för en som inte känner Gud kan bli som jag vet inte, de kan skratta en eller tänka vad som helst. Men jag passade på och berättade vad Gud hade gjort och vad han betyder för mig. Och sedan, inte samma dag, men sedan fortsatt jag och pratade, hur, frågade hur mordinson din son och så Han har kronisk astma. Det, jag vet vad det betyder. Och, och vad heter det? Och hon tog emot Jesus. Bara för att jag berättade. Och så det? vittnade. Och hon kanske tänkte. Oj, hon har upplevt massor. Och jag vill också. Hon tog emot Jesus. Hon bor utanför Luleå. Och hon berättade åt mig att hon skulle se en kyrka. Att äh, jag var med. Och sen inte bara det. Utan alla gånger jag får möjlighet att berätta vad Gud betyder för mig och vad han har gjort i mitt liv och min liv, då berättar jag jättegärna för att jag vet att Gud vill att vi ska gå, det står här vi ska gå, vi ska våga berätta vad han gör att vi ser mirakel och, och sen jag är så tacksam Gud för att inte bara han i min dotter utan han eh, Befriade också min son, ni vet alla Nu är min son på eh, En hel Förvandling Från Gud eh, Jag vet inte, alla känner kanske inte den här men Jag vill inte gå djupt för att eh, det är han som ska vittna Inte jag Men jag är glad och tackar Gud För att eh, nu är han på en eh, Kristen centrum och där har jag, när jag pratar med honom får jag se vilken förvandling Gud har gjort inte bara en sån där lite renovering som Gud gör allting bra Gud gör allting nytt och han har förvandlat honom på ett radikalt sätt hans sätt att prata nu, oj oj oj det är, jag, jag, jag säger Gud oj du är så special och vilken charlek du har för oss. Jag har fått sett en massa mirakel. Och jag kan berätta till vem som helst. Jag käms inte att min son var eh, eh, hade en missbrukproblem med starka mediciner. Men Gud men sin nåd och sin kärlek befriade honom. Och nu när jag pratar med honom, han pratar bara om Gud- och det har de speciella möten, tre gånger per dag, eh, ber de till Gud. Och det är bara Gud som handlar De har ingen tv, de har ingen telefon, ingen dator, ingenting. Bara Gud, Gud och Gud. Så att när jag pratar med honom, då ber jag Gud, ge mig ur, ur det så att jag ska inte påverka min son. För jag är här, han kanske är eh, närmare dig varje dag. Medan jag är här och kanske jag, jag har inte så där jag säker dig... Som han gör på det här sättet. Så att han säger att nu ska, nu ska du alla se, säger han. Vad Gud har gjort i, i he, hans liv. Och, och han berättar, han, han frågar när han, han pratar med mig. frågar han Har du läst bibeln? Vad har du läst? Du måste läsa bibeln. Han påminner mig att jag ska läsa bibeln. Att jag ska be till Gud. Och han vill lära sig utan till hela romarbrevet. Och han säger att det är så fantastiskt. Och jag, jag har också berättat någon gång att Gud, hur Gud eh, hjälpte min son när han ramlade från tredje våningen. Och jag såg min, min son att han låg på marken där. Och att han eh, var medvetlös. Och ambulansen kom och jag bara såg Gud. Ta inte ifrån mig min son. Och Gud gjorde inte det för att han ville ge chans, en chans till honom när han vandrade sådär utanför honom. Hans omvändelse till Gud. Jag har fått sett omvändelse från båda sönerna så nu är de i Guds vägen och jag tackar honom för det. För att det som Gud, Gud gör är fantastiskt. Ni kan också uppleva om ni vågar berätta vad, vad Gud har gjort i egna liv och i eras familjliv. Våga berätta för att ni kan. Det är så viktigt att er berättelse kan hjälpa andras och förvandla en, någons liv. Så Gud vill att vi ska berätta. Håll inte tis utan berätta vad Gud har gjort. Det är så speciellt och tacka alltid Gud för allt all han gör. Inte bara när, han har, när du har fått Tacka aldrig bara en gång. Utan tacka honom för alltid. Evig, för evi För att han är värdig att bli tackad. Och prisad. Så jag tackar honom för det. Och är så glad. Och sen fick jag några från församling, Till församlingen. Så jag skrev upp här. Och det står. Ni kan kolla själva. Och det står i. Johannes evangeliet 16 och 33 Det står Det står så har jag talat till er För att ha frid i mig I världen får ni lida. Men var vid gott mod Jag har överbunnit den här är till vår Och sen fick jag den här. Eh, och det står i rummar 12 Romarbrevet 1221. Och det står så där. Låt inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Och en till. Lukas evangeliet 6:3 och 2:3. Ingen kan känna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och att älska den andre. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte känna både Gud och mannen. Och monon. Manon. Och den här betyder pengar, den här, det kommer från grekiska, tror jag. Eh, med den här, att tjäna två herrar, i den här liknelse handlar det om pengar, men det kan handla om en massa grejer. Bara herrar kan bli alkohol till exempel, pengar också, vi tänker bara på pengar eller sådär. Och vi glömmer bort Jesus, och vi glömmer bort Gud- vi ska, det här fick jag att I mitt hjärta Jag skulle ge till församlingen Så att Ni kan tänka och, och jag tackar Gud för hans nåd Och för han är Gud Amen Tack ska du ha Anna Du får ta till dig de här orden Jag vet ju lite grann Också det Anna då inte han berättade Om sin son Steven då Det är ju att, att Anna har ju bett i Många år för, för, för honom Hon gav aldrig upp utan hon bara fortsatte Bara be och bara bad för hans frihet Och en dag och det vet, ofta vet vi inte när tiden är inne när, Gud, när det är dags för Gud att göra saker och ting Men det är för att göra det att vi får be Och vi får be Och vi får be, och vi får vara uthålliga Men när tiden är inne Då gör Gud det Och ibland så vet vi inte när tiden är inne Det är bara Gud som vet det Anna visste inte om när det skulle ske Men hon visste att det skulle ske Och hon bad, bad till Gud Om att befrielse skulle komma till honom och när befrielsen kommer så är befrielsen härligare än vad man hade kunnat förutse innan. Visst var det så, Anna? Och, och, och jag har ju också fått följa med Steven. Vi har ju känt Steven i, i många år. Så att, jag har ju känt honom sen han var lite liten pojke. Så vi har följt honom och, och, och har även varit varit till sjukhuset och, och, och besökt honom när, när det har varit riktigt, riktigt svårt. Och när man hör vad Gud har gjort i honom Så är faktiskt kan man säga så här Han är en helt annan människa idag Än vad han var för ett år sedan Och det är vad Jesus kan göra Och det är fantastiskt Så att Nu skulle jag vilja be att Ante Kommer fram Ante har känt i många år Men jag sa det till honom att Jag tror aldrig jag har hört ditt vittnesbörd Och det kanske är, jag kanske har hört det Men kanske glömt bort det Så vi kan ta varsin mitt kanske Mm. Ska du kunna berätta för oss Vad som hände när du Blev fräst ja, Jag höll på att säga det, det kommer som att jag, jag kommer inte riktigt ihåg det Jag är ju 48 nu det, det är ungefär Jag var 18 år mm. jag, Vi bodde ju uppe i Arjeplog då, Och för att göra en lång historia kort Så var det väl så här att Jag har absolut ingen kristen bakgrund Nästan tvärtom I min släkt om man säger men jag hade en kompis uppe i Arigplog Som, som blev frälst Helt otroligt oväntat För han var en riktig värsting alltså. ja. och Han vittnade för mig Och jag fattade som ingenting jag tänkte att Snart lägger han väl av Vad då Jesus och sluta nu, så här, liksom, så nu Men till slut så fick han med mig till kyrkan Och det var svenska kyrkan Och det var en ganska Ett stort steg, det var en helmålsbön ja. Och du vet, det är ju inte så, så karismatiskt där kanske Men, men i alla fall inte då ju Det var väl tio personer Men då kände jag alltså Guds närvaro Extremt starkt Jag var nästan nedtryckt i bänken Då, då någonstans förstod jag väl att eh, Mitt liv kommer inte att bli Detsamma eh, framöver För att jag tog som inte mot Jesus då, Utan det, det gjorde jag nog mer Det dröjde någon vecka Och då, då hade jag en, en vad ska jag säga, Förnimmelse alltså jag, jag kände liksom att Jesus var i, i, i rummet På något sätt och då, då det var väl då jag blev frälst. Alltså. Men jag fattar ju som inte sen vad man skulle göra. Alltså jag, min morsa hade en gammal konfirmationsbibel, visst i i, i bokhyllan då, hemma. Så jag sprang nu och hämtade den då och bläddrade och kom till Mattias. Då och, ja, läste några ord på den vägen var det. Mm. Och, då, och då efter det, alltså jag minns ganska tydligt... Det blir ett långt svar på en kort fråga. Men ja. jag minns ganska tydligt då, alltså från den stunden, då, då, då hade jag faktiskt verkligen svar på alla frågor. Det, det var, och det har jag haft ända sedan dess. Alltså alla existentiella frågor. Men, mm. men det, det, det minns jag, det, det, det var en härlig känsla. Aha. Hade du haft innan du kom till den punkten, kände du dig sökt av Gud någonting, eller kom det bara, bara helt plötsligt då, genom din vän då? Jo, han har väl bearbeta mig i. i några månader, men, men alltså, som sagt, jag hade ingen förförståelse förutom det man har lärt sig i skolan. Och men mm. jag hade egentligen aldrig varit i någon kyrka, någonting inte på allvar. Då. Nej. Så att, men jo, då kände jag mig sökt och till slut så, så tog, för det var ett ganska stort steg. Idag är det kanske inte så stort steg att gå till en kyrka, men i Arjeplåg då, det var, det, var, det var riktigt tufft. Alltså. Mm. För, så, min kompis som har blivit frälst, han var ju riktigt utfryst, alltså. det var ju som par, ja. Och på den tiden var det inga problem att kränka folk för deras tro. Så där det är det ju mer idag. Mm. Så att, jag visste att gör jag det här så kommer det... Det är ett ganska stort steg att ta. Så att, så. Mm. Mm. Men, men det var härligt. Mm. Vad hände sen då? Ja, sen var det ju... Om jag ska ta lite kort. Alltså Monica fanns ju där också. Det var ju som en slags ungdomsväcke. Det jag minns... Du får ju, nej, men det jag minns rätt. Det. Så... så. Alltså det, var en, det var en tid innan Facebook och Twitter och, allt det, och då, då du vet, människor träffades faktiskt då. Vi, vi var hemma hos varandra och pratade så här. Ja. Så okay. vi bad. Monica hade en liten etta. Varje kväll under ett, ett, och ett halvt års tid kanske så träffades ungdomar där och bad. Alltså. Hemma hos Monica? Hemma hos morgon, varje kväll. Alla okay. var inte alltid där men, men det var liksom man, man gick till Monica vid sju, åtta då, och sen bad man då en halvtimme och sen, sen surra eller snackar. då. Och man fick en väldigt bra Alltså var mycket teologiska diskussioner Det var mycket att läsa Bibeln Så man fick verkligen en bra grund att stå på mm. Det minns jag mm. så att, Det är jag tacksam för <laughs> ja. ja, så vi förstår lite grann Varför ni är gifta Och, och ett par idag Ja, men helt allvarligt Jag tyckte hon var ganska snurrig så här först. <laughs> Alltså hon var liksom lite så här jag är lite för ivrig på honom. Alltså, hon, hon var riktigt så här frälsta, så här bara. Så det var, Men men det var ju härligt. Mm, det var härligt att höra. Ja, tack ska du ha allt det ja, tackar. Visst är det roligt att höra. Är det någon mer som skulle jag berätta hur du blev frälst så får du jättegärna göra det här och nu. Det var lite grann det jag ville åstadkomma. Jag har inte förberett Ante utan Jag frågade honom innan möten. Nu, så sa jag att skulle jag kunna få intervjua dig. Skulle jag vilja berätta hur du är och jag tycker, att, jag, jag tycker om det här spontana. När man inte har förberett sig. Så, så att om du känner att oh, jag skulle nog också vilja berätta. Så kom fram och, och berätta. Kanske känns lite för, för att göra, göra det så här nu när jag men Men det är faktiskt väldigt, väldigt härligt att få berätta vittnesbördet. Och, och det var som allt jag vet inte nu berättade ditt vittnesbörd senast. I kyrkan var det läge sig i alla fall. Ja. Och, och, och, och ibland så är det bra att få berätta vittnesbördet. Och, och, och, och jag älskar att höra vittnesbörd. Och, och det finns ingenting som är så härligt att höra Som det är När någon blir frälst För varje gång när någon blir frälst Så är det ett mirakel, det är ett under Och det är kanske är det största under som kan hända i våra liv Det är att vi ger våra hjärtan till Jesus Så, att, så det är underbart Jag jag var ju inne lite grann tidigare om, om bön Vi har ju som vi, som vi vet redan 40, 40 dagars bön Och eh, Bön är ju Det är en gåva ifrån Gud Som man har gett till oss Och, och Gåvar är ju alltid någonting Jag menar när vi får ett paket ja, Då måste vi öppna paketet där Och ibland så, så är det så att när man får någonting, man får en gåva till sig så kan man låta paketet bli kvar. Man kan låta det bli oöppnat, eller man öppnar det lite halv, halvöppnat, man öppnar man öppnar det inte helt och hållet. Men jag tror att bönen Det är en gåva från Gud. Och det är kanske den, en av de dyrbaraste presenter som vi kan få, eller gåvor vi kan få ifrån, från våra fader i himlen. Och det är att han har gett oss. Bönen. Han har gett oss bön livet som kristna Men många gånger så Vi måste öppna upp paketet Och vi måste ta det till oss Och när vi tar det till oss Så kommer det att, att ge oss någonting Som är utöver Det mesta och det bästa Som vi annars kan få Och, och, eh, och det är ju så att, att Många gånger när vi ska Ta tid i bön Så kommer det alltid saker I vägen det kommer alltid andra saker som vi kanske just då tycker att Ja men det här måste vi göra, det här måste jag göra nu Och så sen så blir det att bönen missas Och den bönestund som vi hade tänkt och planerat att hålla Den, den blev aldrig av Och, och, och i, den, i, om vi ser så, i den liknelsen tror jag vi alla känner igen oss Jag är med om det, både nu och då Och, och du är säkert med om det nu och då men jag tror att det finns en väg som Jesus vill leda oss på. Och han vill leda oss in så att vi får öppna hela det här paketet. Så att vi får komma in i ett liv av bön. Och jag tror att det är någonting som Jesus kallar inte bara några troende. Vi vet ju att en del har det starkare. Och som Ante som orkar hon var lite fläckig där. Och, och jag tror vi får vara lite grann så också. Vi får vara hängivna. Det är inte förbjudet... Eh, om du är svensk Så är det inte förbjudet att vara hängiven Därför är det så underbart med Människor från Latinamerika Och från andra nationer Man är lite mer uttrycksfull Men vi svenskar Vi är lite försiktiga Men vi, vi måste inte vara försiktiga Vi får bjuda till Vi får överlåta oss Vi får ge våra hjärtan till Gud Och det är inte förbjudet att ropa Halleluja Utan Jesus han älskar när vi uttrycker Våra hjärtan inför honom Ibland så tror jag att vi blir för tysta Som troende jag menar nu, Om du går på en hockeymatch Så går du inte på en hockeymatch För att du ska få det lugn och ro Utan går du på en hockeymatch Då är det adrenalin Det är hängivenhet Speciellt nu om det går bra för hemmalaget Går nu sämre för hemmalaget Då kan det bli lite deppigt Och, och, och då, då tystnar folk Men, men det är det är fullt tillåtet Att prisa Gud Att uttrycka sin för honom Jag vet inte hur du gör när du prisar Gud När du är själv Hur låter det då Ibland kan man tänka mig Hur Kjell låter när han prisar Gud När han är själv Det vet ju bara Gud och Kjell För det är bara de som är där då Eller hur det låter när du prisar Gud Eller ber till honom Visst uttrycker vi oss ibland Ibland ropar vi till honom och vi ger uttryck till honom att nu gud, jag menar allvar, jag behöver hjälp. Och när man ropar hjälp, så ropar man på hjälp. Då säger man inte, här finns det någonstans där, du, du kan väl hjälpa mig. Eller om någon håller på att drunkna, så, så, och, och han kanske är en bit ifrån stranden, och han ser någon på stranden, och han tar sig inte in i land. Då säger han inte finns det någon på stranden som kan hjälpa mig eller rädda mig om ni är snälla. Han, han måste ju samla all sina resurser och han måste ju ropa om hjälp så att de som är där hör honom och förstår att han klarar inte av att ta sig i land själv. Och lite grann så är det för oss också att ibland behöver vi hjälp och när vi behöver hjälp då måste vi ropa på hjälp. Och det, det bönen bland annat handlar om Nu är det inte bara att rop på hjälp Men bland annat är det tro på hjälp när vi ber Och ibland är det inte bara att rop på hjälp För vår egen skull Utan vi har människor i vår närhet Som behöver hjälp Och de, ibland måste vi ställa oss I någon annan ställe och ropa på hjälp För någon annan Så att så När du ber Och när du söker de här tillfällen till Gud så var inte rädd att uttrycka dig Var inte rädd att ropa Att höja din röst Att, att visa honom vad du vill Kommer du ihåg när Jesus kom till Bartimeus, Den här blinde mannen Och så säger Jesus Jag blir förvånad ibland över det han säger, han säger Vad vill du Jesus frågar honom Han var ju blind Och han ropade att Jesus skulle komma till honom Och när Jesus kommer fram till honom så säger han Vad vill du att jag ska göra för dig och då tittade Bartimeus Men är det inte uppenbart Vad jag vill men, men, Och det var det det var ju uppenbart vad han ville Men Jesus ville höra från honom själv Vad vill du? Jesus ville, visste redan att han ville Hela honom Och då sa Bartimeus Ja men jag vill ju att du botar mig Från, från min blindhet och, och vet du att Jesus Frågar också Oss de uppenbara sakerna att vi kan ha saker som vi pratas med i våra liv men vi kanske inte ens har nämnt för honom Jesus, jag behöver hjälp. Jag behöver att du hjälper mig på det här området. Jag kämpar och jag försöker men jag får inte seger på det här området. Och det Jesus många gånger längtar efter det är att vi ska ropa till honom hjälp ifrån våra hjärtan. Ifrån djupet av våra hjärtan. Att nu är det allvar. Nu vill jag ha hjälp. Och när vi, när vi ropar till honom då hör han Han hör alltid det rätta rop Men ibland måste det komma ett rop Ibland räcker det inte med att vi säger det Utan det måste vara ett rop från vår hjärta Det måste vara utifrån en nöd I våra hjärtan Och, och så, så är det många gånger Så väntar Gud På vår respons och Det står ju på flera ställen i Bibeln Att Guds ord Återvänder aldrig till honom fåfängt Eller återvänder aldrig, det står i Jesaja att, att Gud han har gett oss sitt ord Och när vi ger tillbaka det är ordet till honom i bön Så står det att när det återvänder i bön till honom Så återvänder det aldrig tomt Utan då har det alltid innehåll i sig Och där, vad är det innehållet? Jo det innehåller ett bönesvar Och Gud vill svara på våra böner Oavsett vad det gäller i livet Så vill Jesus hjälpa oss det kan hjälpa oss i vår familj, i relationer, det kan hjälpa oss när det gäller ekonomi Det kan hjälpa oss på våra arbeten, det kan hjälpa oss när det gäller hälsa och så vidare Men bönen är en gåva ifrån Gud som vi måste ta tillvara på Bönelivet är någonting som ska flöda hela tiden i, i våra liv Bönen är inte bara på söndag när vi kommer tillsammans, bön är varje dag sen, sen hur, hur mycket man ber eller hur lång bönen är Det behöver inte vara så lång Men jag tror att det är viktigt att man, att man lever i det Att det är någonting man kommer tillbaka till Att det är någonting som, som, som får ta en plats i ditt och mitt liv Vi kan läsa från Matteus kapitel 6 Jag tror ju att Gud verkar på olika sätt i olika tider. Men, men det finns någonting som tror jag är ganska konstant genom, genom alla tider. Och det är att, att Gud vill alltid ha ett folk som, som ber. Och jag tror att, att, att för, för Gud så är det vissa saker. Anna var inne på det här med att gå ut. Och jag tror att två saker som, som är väldigt kopplade till varandra. Det ena det är bönelivet. Och sen det andra är det också att gå ut Så Matteus kapitel 6 Och så kan vi läsa från, från, från sjätte versen Då säger han När ni ber så ska ni inte vara så som hycklarna Det är älskar att stå be i synagogen Och i gathörnen för att synas av människorna Amen säger jag er de har fått ut sin lön Och så sen säger han i vers 6 Nej, när du ber Så Jesus han, han tar för givet Att vi ber Så att när vi ber Så gå in i din kammare Och stäng din dörr Och be till din fader i det fördolda Då ska din fader Som ser i det fördolda Belöna dig Och det finns mycket att säga om det här men, men det finns en, en plats som är bara vid för dig och Gud och den platsen, kanske den viktigaste platsen i ditt och mitt liv, det är våran kammare jag vet inte, har du en bönekammare har du ställen där du kan stänga om dig du kanske inte kanske ta med telefonen... Du kanske inte har internet där... Du har ingenting där... Du har inte Twitter... Du har inte Facebook... Du har ingenting där... Utan det är bara du och Jesus... Den kammaren vill Jesus ha... Tillsammans med dig och mig... Och där kanske den viktigaste platsen i ditt och mitt liv... Att vi kan stänga om oss... För att Gud... Han ser det för fördåda... Han ser det där ingen annan ser dig... Där ingen annan vet kanske vad som rör sig i ditt och mitt liv... Då vet Jesus vad som rör sig Och den platsen den är Kanske den dyrbaraste platsen i ditt och mitt liv Och den platsen finns Varje dag i våra liv Jesus är mån om den Han pratar om den, men ni, ni, ni ska vara synliga i ert livet Ni vill visa upp det för alla andra Men han sa det är inte det det handlar om Det här handlar om dig och mig Det här handlar om kammaren Det här handlar om att du och jag Berättar de djupaste sanningarna för varandra här har vi inga hemligheter Här berättar vi allt Och den platsen Har Gud för dig och mig Och han vill att vi hittar den platsen Och han vill att vi spenderar tid i den platsen Han vill att vi, att vi träffas På den platsen varje varje dag Och det är hans paket Till dig och mig Det är det hemliga rummet Det är din och min kammare Det, det är där du och jag lär känna Jesus Det är i kammaren När allting är tyst I den kammaren kan vi be i den kammaren kan vi läsa Bibeln Och det är bara tyst Om Gud vill prata till dig Då gör han det ofta i den kammaren Han pratar till dig På många andra sätt också Men han pratar till dig och mig också i den kammaren eh, Och Då står det att han kommer att belöna dig Och, och, och det är att Det där Vi kommer få många bönesvar det i kammaren. Eh, och när ni ber så ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Eh, de menar att de ska bli bönhörda för sina många ord skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Visst är det ju helt fantastiskt. Så att innan vi ber till Gud så vet han, redan vad vi, vad vi, då vet han redan vad vi kommer att be om och han vet redan vad vi behöver innan vi ber om det det enda, det enda som är det är att ibland ber vi om saker och ting men vi ber inte om det vi verkligen behöver och ibland så behöver vi umgås med Jesus så att han får uppenbara för oss vad vi verkligen behöver ibland så jag vet inte om det har hänt så i ditt liv men ibland blir det så för mig att att ja, ibland så löper livet på ja, men man gör saker och ting Och så sen så kan Guds ljus komma över ens liv Och Gud kan visa en svaghet i ens liv Som man inte hade en aning om själv alltså, man kommer till självinsikt inte, Egentligen är inte självinsikt Utan man kommer till en insikt Som Gud ger en Och det blir ju en självinsikt Och så kommer man till reda på Kanske man har ett område i sitt liv Som man, man Jag vet att Gud visade mig en sak bara för några veckor sedan och jag var inte ens medveten om det och när Gud visade, visade för mig så, då blev det lite jobbigt för mig och, och, och, och eh, jag fick be till Gud och jag fick kämpa lite grann och jag fick bara be om Guds hjälp och jag, bara, jag fick böja knä och bara be Gud bara hjälp mig och, och, och, och, och bara gör mig, gör mig starkare på det här området Det var inte att det var någon synd och så, Men, men jag kände att det, att det här måste jag göra upp med Gud och, och, och jag fick göra upp det med honom Jag fick vända om inför honom och, och, och ibland så kommer det saker i ens liv Som kanske ibland ställer sig mellan dig och mig och Jesus Och, och det, om det kommer någonting däremellan då måste, man, då måste man få det åt sidan För det får inte vara någonting i vägen Utan det, vi måste ha den här direktkontakten med Jesus Och vi måste hålla oss nära honom och För jag tror att, att, att Gud har en plan För ditt och mitt liv Och för att vi ska komma in i den planen Som Gud har för dig och mig Då får ingenting stå i vägen Och ibland så kan man säga så här, Frågar vi Gud, Gud, är det någonting som står i vägen? Och skulle han vara uppriktig? Och han sa att det finns många, många saker som står i vägen. Men Gud i sin nåd, han säger inte alla de saker som står i vägen utan han kan peka på den sak som står mest i vägen så att han får flytta på den så att vi får komma närmare honom. Men det börjar alltid med längtan i våra hjärtan och det är att vi måste längta efter att komma nära honom. Om vi längtar att komma närmare Jesus så kommer han att hjälpa oss att flytta de saker som står i vägen. Och det är inte någonting som kommer att upphöra Så att ju närmare Jesus vi kommer Så kommer vi alltid att få flytta Någonting som är i vägen Och det är vad som står i Bibeln, det är ett liv i helgelse Som kristen så har Gud kallat oss Till att leva i helgelse Och att leva i helgelse Det är alltid att ödmjuka sig inför Gud Det finns alltid någonting Som Gud kan flytta åt sidan i våra liv Som kanske har för hög prioritet i våra liv Då vill han lyfta det åt sidan Så att får en lägre prioritet Eller så vill han ta bort det heta hålet från våra liv och sådana saker finns det i allas våra liv Så Gud han vill arbeta på vår frälsning Och han blir aldrig klar För det finns så många saker att arbeta i våra liv med Men det som är underbart Det är att han får arbeta i våra liv Och han arbetar i våra liv När vi söker honom Och kammaren här som jag var inne på tidigare Sök dig nära honom Låt allting bli tyst runt omkring dig Och lyssna på honom Läs Bibeln jag tänkte att det var så underbart att Kjell det här bibelordet Jag är lite förälskad i Guds ord Jag är förälskad i det Jesus säger och ibland, så, så, så att när, ibland kan det vara en större effekt när jag hör någon annan läsare Ibland läser jag då, eh, samma eller som Kjell läste Och det betyder mer för mig när jag hörde Kjell läsa Än när jag läser det själv Ibland kan det faktiskt bli så, så Tack Kjell för att du delade det ordet för det är, ett dyrbart, det är ett dyrbart kapitel I Johannes evangelium Så att Så När du får ett ord i ditt hjärta Läs det Dela med dig själv, dela det med andra Paulus säger, låt Kristi ord rikligen Bo mitt ibland er Vad menar han då? Jo, de ord som Gud har lagt I ditt hjärta, det har han ju gett till dig Kanske, ja först och främst Men han har gett det för att du också ska ge det Till, till dem som du har runt omkring Guds ord är inte till för att hålla sig för sig självt utan Guds ord har vi fått för att vi ska ge ut det. Och det finns mycket att säga om det här, men, men jag tror att, att det, det Jesus vill göra, och, och, och, och det är att Jesus, han vill kalla oss in i ett levande böneliv. Jag tror att det Jesus vill göra det att han, det står i Isaiah 62, då står det att han, han vill sätta väktare på muren. Och jag tror att Jesus vill sätta väktare på muren i Luleå. Och vad är en väktare på muren? Jo, det är någon som vakar över staden. Det är någon som vakar över det andliga läget i Luleå. Som tittar, som ser vad som händer i staden. Som vet vad som kanske skulle behöva hända. Och det är att han vill sätta upp, resa upp förebedjare i Luleå. Han vill resa upp förebedjare här i Korskyrkan. Han vill resa upp förebedjare i andra församlingar i den här staden. Han vill ha väktare på muren och han säger om de här väktarna att de får aldrig någonsin tystna. Utan de här som ber. Och, och jag är så tacksam för våran hemgrupp. För vi har härliga förebilder i våran hemgrupp. Och, och det Gud vill göra det att Gud vill resa upp ännu mer bedare. Och de som redan står där på muren. står ännu längre på muren och vaka över det som sker. Och be, be lös Guds rike. Att Guds rike ska få komma till den här staden. Till Sverige och var helst han säger till oss. Och, och, och det Jesus säger där. Eller Jesaja eller säger det. Men inspirerad av den heliga ande så säger han att. Bli aldrig tyst. Fortsätt, det står om Jerusalem där då. Bli aldrig tyst utan ropa för Jerusalem dag och natt Så att Jerusalem åter kan bli en lovsång på jorden Och det är vad Guds vilja är Och det vet vi, det kommer att ske Jerusalem kommer att bli en lovsång på jorden Och, och, och då kanske du säger, hur vet du det? Jo, för att Jesus kommer att komma tillbaka Då kommer Jesus inte tillbaka till Luleå Utan kommer tillbaka till Jerusalem han kommer tillbaka till Oljeberget Och han kommer då att sitta I Jerusalem Och han kommer att råda där i tusen år Så att Jerusalem kommer att bli en lovsång Men Luleå ska bli en lovsång på jorden Luleå Ska få prisa Herren Över de under och täcke som sker Jag Tänkte just på det här ordet Vem var det som delade det ordet? Från det var Anna var det att Johannes började, han började bli tveksam När han var fängslad Han undrar Vad Jesus verkligen är Messias Och så, så skickar Johannes iväg Någon av sina lärjungar Och frågar honom Men var du den som ska komma Och då säger Jesus Men gå tillbaka till Johannes Och berätta Vad som händer här och, och, och det var precis det ordet Anna berättade och, och, och, och det var att Blinda fick sin syn Många blev helade De, de som, som Vad heter det hade tappat hoppet fick hopp igen För att de fick höra talas om Jesus Och det finns många som inte har sitt hopp I Luleå som behöver höra talas om Att det finns en som kan ge tillbaka Till människor och det, det är Jesus Så att Jesus mönstrar bedjare ja, Och det här det är en utmaning Och en uppmaning och jag tror att det Jesus vill göra är att Jesus vill resa upp före i det här landet. Och jag tror att enda räddningen för Sverige är att bedjarna kommer att lösa i det här landet. Och när bedjarna står på muren och ber för landet, då kommer det att bli bra med Sverige. Då kommer det att bli rätt med Sverige. Det är bra med en, med en bra regering, men det är ännu viktigare med att bedjarna står på muren. Halleluja, vi tackar dig Jesus Ja vi prisar och tackar dig Jesus Och för, för den här förmiddagsmöten Vi tackar Jesus för allting som du gör Och vi tackar dig Herre för att För att du vill leda oss in i kammaren Där vi får ha våran, våran dyrbara stund med dig Jesus Där allting annat bara får tystna. Alla andra Alla andra röster Alla andra påverkan på oss Den bara får lyftas undan Och att du Jesus Får vår Fulla uppmärksamhet Och vi tackar dig här för att du är mån om våra hjärtan Du är mån om våra inre liv Herre Vi tackar dig Jesus för att du har gett oss Du har gett oss bönen som en gåva Bönen kan vara ett rop till dig Men det kan också vara ett stilla samtal med dig där vi utgjuter våra hjärtan Där vi utgjuter våran sorg Kanske för situationen runt omkring oss Kanske över Våran någon anhörig eller nära och kär Men vi tackar också Jesus för att För att bönen kan också vara en kammare Där vi får ropa om hjälp Så vi får ropa till dig från vårt hjärtas djup Om hjälp Att du ska hjälpa oss herre Ja, oh, vi tackar dig Jesus För att när vi ropar till dig Så hör du Det är därför vi ber till dig Herre För att vi vet att du alltid Hör oss när vi ber När vi är ute våra hjärtan inför dig Jesus När vi böjer oss inför dig Herre Så hör du oss Du hör oss alltid Och du lyssnar Till våra böner. Och vi tackar dig Jesus Att, att du lyssnar på oss men vi vill också lyssna på dig, Herre. När du talar till oss så låt oss bara söka oss till den plats där vi kan höra dig, Jesus. Där allting annat runt omkring oss får bli tyst. Och så kan vi börja förnimma vad du vill säga, Jesus. För vi tror att när du talar ett ord ifrån dig, Herre det förlöser det som du har lagt ner i våra hjärtan. Ja vi tackar dig Herre för, för bön eller dyrbar Vi tackar dig för den här tiden När vi får söka dig Av ett hän hjärta När vi får söka dig I vår kammare När vi får söka dig Jesus Av ett uppriktigt hjärta När vi inte döljer någonting för dig Utan att vi utgjuter Allt vad som rör sig på insidan av oss Både det som är glatt och det som är Kanske jobbigt för oss Men är vi vi vill komma nära dig Vi vill komma närmare dig Jesus Vi vill söka din närvaro Vi vill söka din närhet herre Vi behöver dig Jesus Vi klarar inte oss själva Utan vi behöver dig herre Hjälp oss herre Att bli mer beroende av dig Heliga ande visa oss Herren Uppenbara Herren för oss Så att vi får komma närmare Närmare dig Jesus Ja vi tackar dig Herre Vi tackar dig Jesus för korset Vi tackar dig Jesus För att du gav ditt liv För oss på golgata Och vi tackar dig för att Du utgöt Ditt liv vi Tackar för ditt blod Jesus Som är en bild och din död. Och ditt blod Jesus. Som inte rann för din egen skull. Utan ditt blod. Det för våran skull. För våran rättfärdiggörelses skull. För våran frihets skull. För du ville. Att vi skulle vara fria. Ifrån den här världen. Du ville att vi ska vara fria. Ifrån synden. Du. Jesus. Har kallat oss. Till frihet. Vi tackar dig. Tackar också för den, för den glädje. Som din rättfärdighet ger Jesus. En glädje som är äkta. En glädje som inte är temporär. Utan en glädje som finns. I all evighet. Och det är glädjen att tillhöra dig Jesus. Glädjen att veta. Att våra namn. Är skrivna i livets bok. Och det finns ingen. Som kommer åtåt. Så ut våra namn ur den boken ja vi tackar dig Jesus vi prisar dig Herre ja att vi får komma nära dig att vi får lära känna dig ja vi tackar dig Jesus vi prisar ditt underbara namn halleluja Åh, tackar dig också för att att du du vill leda oss in i ett böneliv som inte bara är någon gång då och då Utan som kan Börja flöda varje dag Att vi kan ge en stund En stund varje dag Vi behöver inte bestämma någon tid Eller någonting men en stund Där vi bara bestämmer att vi ska träffas Varje dag Jesus Utan att någonting annat stör Ja oh, vi tackar dig Tackar dig Jesus för att du, du Reser upp bedigare Tackar dig för att du du hjälper oss upp som kristna upp på muren. Du hjälper oss i din nåd. Och du ställer oss på muren. Och du visar oss. Du ger oss perspektiv. Ett andligt perspektiv. Att du öppnar våra ögon. Du smörjer våra ögon med din ögonsalva Så att vi får se vad vi ska be för. Så vi ser. Så att vi träffar rätt i våra böner. När vi ber en bön så ber vi för det du vill att vi ska be för. Det som är mest angeläget. Ja, vi tackar dig. Vi tackar också här för de här 40 dagar bön. Vi tackar dig för att du, du förändrar inte bara den här staden utan du förändrar också våra egna liv. Och vi tackar dig, vi tackar dig. Ja, för den gåva som bön i livet är Och vi tackar dig för att du har gett den till oss var och en. Halleluja. Tack Jesus.